ekonomike, dhe i ka ndalë gjyrat e paparashikuara, ka mendua se e këthen, ka menduar se e shetë sëpin, por ja i ka ndonë dryshe, duhet të mirë kuptojmë. Duhet të mirë kuptojmë dhe duhet të dinë ajë që i ka dikush bërqë, se sada që dhe të të indihman bërqëliut, që t'ja shtun afatin, dherin kumë kur ajë ka mundësi me këti bërqën, t'a dinë se në këtë afatizim apo në këtë shture të afateve, ajë ka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 meshtru një drekë për sunetit dhe djojt, apo mos meshtru. Pasi që është bërë tradit të e nejë që kur të athirë dike, aj edhe obliguat me falë të hola, dhe me këtë rast po i ngushtën njerë që i fëtan, edhe pështuja që nuk kanë oj me falë asgjë. E këtu e në dy gjërat të ndarë, e para organizimi i drekës në lidhje me këtë rastë, do të të e, sunetimin e djallit. Sunetit e është një tradit islamë,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 Apo organizimin dë një ahengu, organizimin dë një cërëmënje caktuar në lidhe me sënetin. Nuk ka pasu. Êshtë bëfëmiju sënet, ka marrë fond. Ma të pejgamberi të zërem ka përveruar që fëmiju të bëhet sënet në ditë në shtatë. Kështë kjo është më e shëndosh, më e letë për te e kështë më ratë. Ditë në shtatë bëhet sënetë. Andë nuk ka qenë tradit. Mirë po, më vonë, njerës ka filluar që edhe këtë ta festojn Alejo e që një këtë rafështë të bëjmë dheqë që nuk e ka bërë Muhammedi sallallahu a sallem, djetarët thonë kështo. është e vërtetë që një duhet dhe të të festojmë në mënyrën sikur se ka festu pejgambini sallallahu a sallem. Para që ka të bëjmë ato që fetërështë një i kemi. Për e sërëtia është akt fetarë Nuk është për sa mëse shqiptarët e kanë kët, jo kët muslimanët e kanë kët. Andaj është një akt fetar. Dhe përderisa është kështot, duhet që ti referohemi asaj që ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po. Duke pas parasysh se sünnetimi i fëmit është një gzim, është një gzim. Dhe në rast të gzimit ka argumente të përgjithme shkëndit, jo për sünnetin, për po përgjithsisht ka argumente që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 Por don me e bëth të modha me halal, jo me me banketa ndryshme me muzikë, me haram, me alkool, me përziere. Kjo është haram kjo, kjo është turp një akt fetar të shënohet me haram. Është turp. Është marrë peizotë që lexhëralu. Që sunetia, që është akt fetar, kush të ka mësuar me e bëu fëmijërat? Të ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Nga sa të ka mësuar Allahu azhajal? Atë është turp një akt fetar. Fisnik, të do të, të uh, manifestot gëzimi për të në mënyrë që Allahu është i hidhur dhe i kanë dalu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por në çonse ti don nuk pris pu mëstru. Nuk don nga se nuk i ke mundësit ose mendon se ngushton musafert, ose ba çështja është e hapur në këtë drejtim. ë uh, Sot mka vdek nëna kur i kanë pas 12 vjet dhe ashtë a është më mirë pa ëndër apo ëndër apo ku të shmargohet mrzia. Po ti nuk vendos kur kimi pa ëndër, si më është më mirë pa ëndër. Po suntur sunt të duam pa ëndër nonën, nëse promovojmë pa. Ëndra është çerta që vjen nga jashtë. Vjen nga jashtë, por do të thot fakti që kur peshën pe e nonën po të largohet pa mrzia, kjo është elhamdulillah. Gjasë komoçi ëndra me pas, një ndikim tjetër. Ndikim shqetësuës me ngarkesë. Fakti që po vjen dhe po shqetëson dhe po ta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 Burri im bën aktet pëmurashme, bën zina, me gjdo fe mërqider për para, që dhjetë vite e duroj punë e fmive. I thëmë për po bën kështu, thot unë jam moshku të bëjt që ka i du, nëse nuk të pëlqenë ty, hajtë e familje jote. Nga dytit nuk thejet në shtëpia pasaj me më më të rëtan. Vëllë, kjo është një gjenë e tjetë shtëtësus dhe kështu nuk komën si të bëhet tjeta. Unë e kuptoj durimin e në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 Dhe fakti që podron për fëmijë, nuk e di sa janë fëmijët e mdhaj, do ashta fëmit e kjashtë më, saçi so tindosh me burrën, po fmia vimë ty, nuk shkon me burrën. Në këtë rast spontan ti për fëmia. Andaj ka shumë paqërsinë këtë pyetje që mpengojnë me dhonjë përgjigje të drejtë për drejtë. Më ndoj se ke nevojë me shkutën e hoxh, më hasur gjenden çyseki, më haspegu domon problemin e bazat dhe pastaj më mor vendimet e duhura. A thotë ka disa përgjitje, tësat e kemi dhenë disar përgjitje, do të atë lidhe me rukje, me seher, janë përstritur është përshhere, përsham të dhe, dhe një kurjes mërë me cikl, a muj me të bësë se, se hira. Uh, seher nuk është i në lidhe me cikl mujor, por është i në lidhe me shumë aspekte. Ti du është që të kujdesësht për dhekren, për përmendin allauta zonë gjallë, duhet të kujdesësht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 normali kurorë po. a më lëzon telefon? Alejo do të vonë më ngjësoj telefonin kurorë. Po, teatër. Ju jeni dytasht. Përshëm nëse jemi në shah në kafe, dhe ti do më ia paguaj atë xhoku të kafën, mirë pajtem ato, po zoti shalom nuk swapovoj, a je ti objegua për më po, domethën. votator Ta është pyetshëm që ja paguante ato. Edhe pse ai ka bëri artikull 39 B që ka qenë të nëspaguar. Po, është qartë. Edhe si ty që jam tretosh skripta për studentat chim fakultet na edhe nuk i kemi dashur financionin është mirë. Dëgoni, dovojë të jera libra çdo toku, për lojëmo me ato origjinal. A keni këtyjume? Po, është qartë. Qartë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 Gjasa as nuk je ti çajçi që çe betu, as nuk është ai që i ka thënë betimin. Për mënaqë që nuk ka nuk bëhet për shpagim, por duhet edukuar me që mos ta përdorën emrin e Allahut as për to xhera. Nuk është mirë sa përdorën emrin e Allahut për të pash, Allahun e pagu. Mendoj që duhet të mirë më është ndryshe. Dhe të kemi mundësi që me vërtet ta tejkalojm nevojën për betim. Përveçse në rast se ti ti e të nevojsh më atë. Skripta e fotografiu për ora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 Po thojt por varfëri s'ka mundsi me blej, jo për shitje, jo për tregti, jo për me fitu. Ka situata dhe rrethona kur dietartë e kanë e kanë lejuar. Është. Është nuk duhet të të të fitojmë peisaj, nuk duhet që të zgjerohemi tepër. Nuk duhet përshakoma që ti kemi telefona në jap nga 200 euro, 250 euro, 300 euro e pastaj themi se s'kam parë me blerje brapas. Me se kjo është një lloj arsyetimi pavakant.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 Këtu uh, prezent ka bëho Aki, për një sta pjagë një të bëmë të e bëni shërqatë uh, kanë organizu në uh, do... Aki kanë një shërhojt pa 5 nëjë së vëdi, po për në filin unë ndikë 450 mëjtë. Aty, kur o në në që në shukë kanë i zartë për a saunit e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Aki ka në do, këtë disa vazën, edhe kanë organizu, për dhe kanë tirë 500 në saferën në një strandë të mamë. Ma lëpi ka pasëve dhe dëzërë që ka pasë, a ma zashën e kanë qitë në dhe dhënë së hanë, do në nërë ashejë a përbora, kanë qitë kanë i zartë. A është bidatë, a është konërë këllë e penamitë, a shukët e penamitë, a kanë organizu këtë në në në në në në në në në në në në A këta persona, njështë sen, është bidatë. Së gënë kërët dë nga me, që të zarfi. A bidatë, asë është. E qëfar zarfi, së po kuptu, e qëfar zafi kanë vendosë? E kanë qitë zafi me shtipoja, e oga është në tonë. A, aha. E po që, po, po. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Po, po. Po, po. Se, loj, loj, tradites, ka herë, po qëllite me ato që po do gjojmë po Në thërja e akikës, thërja kurbanëve për akika dhe të bimi njerëzve, uh, absolutisht nuk ka bëmë e bidatë, përkona zërsunet e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ashe Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, uh, ka thënë se el mauludu mërhunun bë akikatihi. Fmiu i posëllinur është i lidhur më akikën e vetë. Skuptim falëminimin te Allahu Xhela Wala dhe mirnjohja për këtë begati plocohet atëherë kur prindi atherr kurbanin për fëmijën e tij. Dhe ka qenë shumë e njohur në kohën e pejgamberit sasallahu aleyhi dhe sallam akika. Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam ka atherr kurban dash për nipat e tij Hasanin dhe Husenin. E pastaj mënyra se si njëriu e bën shpërndanë mish, është përndon komplet athirr sikur se kanë athirr ta njerëz. Kjo absolutisht pastaj nuk është nuk është më rëndsi. Kështuja, kjo ardhet që sunet është sunetash. Dhe është sunetash. Vendosja e zarfave që njerëzit më futin para nte do të thotë për shkak të fmijut, kur doën me uruf mi ndonjë ka, që s'ka të bëjë me syrat e me bidat. Për kuptoj si kuad bëj me syrat edhe me bidat, por po më duket sikur mi farrllë metode, nuk e di pse e kanë b}{u kët. Nuk po më e kuptoj pse i kanë vendosur zarfat, me vendos para nte aftën.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 dhe i bojma të ceremoni të ndonë si e mojnë hytëve, pa ma shkurtim nështë në qamitë. Në desha e së i ka së prejgo të kjo furëmë. Mm. Dhe pyjtja dytër shë a bënë në bo në pjesë të i kretat në gjojnë shtjipe. Qëto ishë në pyjtja dytër? Se përket faalës në më gjymonë, ka zirë matë e fësakasë, kjo është shumë mirë. Alhamdullat që Allah u gjallë wa Allah, nga e ka mundësuar që edhe këtë të ashojmë, dhe kjo është hajt dhe kështu do të me vëpun qdo institucion, që njerëzit ta kenë lirin, që ta uh, oshtrojnë, do të t'bjnë në ty një fetarë, të falin, të ketë vabësirat dhe në për shkolla, në instruojnë e ku do qoftë, me ku një dhomë, ku njerëzit ka mundësi me fal namazin, veç atështë namazin e mazin, gjumaz. Faktë që e falin namazin e gjumaz, si t'hindreka me të gëvim, ju kër fal Nuk ka diçka të keqe, dhe kjo ardhën nga se ju këtë e bëni për arsye caktuara që do thot ë është e ndalitur me aktivitetet dhe programin dhe oraren e kazermës. Dhe për këtë koadrik që s'me tagim, nuk prish pun, pse ju e falni pak më shkurt dhe falni para se më u fal në xhami, për këso kuvave që ka hy. Andaj nuk ka diçka të keqe. Një dëkri me bonë gjungull shipë, do thot ë dëkri osart, subhanallahu alhamdulillahi akbar, osart me këndu dot sot at sura atul kursin kullu wallahu kull a'udhu bi rabbil falak e do kull a'udhu bi rabbin nas ra subhanallahu alhamdulillah allahu akbar kash shumë e shkurt nuk ka ne mund gjuhë shqipe ngase me thon subhanallahu gjuhë shqipe do të katër pesë fjalë mi, mi, mi, mi rendit edhe su ne jap kuptimin qysh e ka subhanallahu ande nuk e thush nuk e arrin qëllimin e duhur po thuet gjuhë shqipe dhe nuk është ngarkes po thuet gjuhë arabe a sipërket ajete të Kuranit do të mësoni gjuhën arabe ngase ka zbritur gjuhë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 nga se këtë do kanë kuptim, kanë qëllim të saktum, pse këtë shprejë ka përdojtë pegamërësën, pse atë? Dhe me një rast, Muhammed s.a.s. ja kam pësu një lutin një e sahabio. E këllut e thuet, para se me ronjë njëri me fletë. Dhe në fundë është, a mentu, bi kitab i kelle dhi enzalt, wa bi nebi ji kelle dhi ersalt. Kam besua razot në libën që e ke zbrit, dhe në të dërguar në që e ke dërguar. Kës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 Në pejgamberi shoizmi ka përmiresu ka thon u binnebi ke le dii result thuaj binnebi ke mosu biresulike se nebi es grat dhe rasuli es grat dhe pejgamberi sallallahu aleyhi veslem ka thot me bashkum mes dyave nebi dhe rasul dhe sallim, ka se po të kishte me thon u biresuli ke le dii result do të thotë është përsëritur rasul arsalt pak ngjund rabe më komplikuar nda me kuptuar suship për duve sop kët më përmend se edhe ngjund rabe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 do nderuor alhamdulillah qe dhikri qe themi i djumit i sabait i akshabit nuk es namaz qe nuk bene televizion nuk ben me shikuh ke mbronin e musliman alhamdulillah dhe aty mbroje ki edhe tekst ne arabisht edhe ke perfundi perkthimin gjuhe shqipe alhamdulillah ne nuk ke kur fare arsye me nezu ne gjun shqipe dhikr lexoje ne gjun arabe ke para vete dhe pas ksoje gjose ke per shkak te kuptimet lexoje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 nga se duhet daluar me lutjes që ka të bëj me kërkesat tona dhe me lutje që i bëjmë si përgjigje e mësimeve të Mohamedit sallallahu aleyhi o sallam. Andaj përreza për dhekrim thëmë që të bëhet në gjun arabe nga se mundësia e egzistan, nuk ka të qëka që e vështirësan, nuk ka të qëka që e bënd për mundëshme andaj nuk kemi arshuja që mështë të bëjmë kështu. Allahu edhe uh, në mas mirët. I në kod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 Nuk po mu i me kryu atë një punat. Nuk po jam aktif. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Normalesht, humbja e aktivitetit, humbja e shëndetit, lodhja, plokshtia, të pa të shimë se si janë janë problemet, defekte që shfaqen të këniriu si pasu e diçka fit. Këta diçka e ka shka këtu. Andaj, për shambull, Mendoj që njëri ju kanë nevoj që me dëvërtet të shikon shka koneksoj që kanë dojnë. Ka, ka mundësi për shumë nga njëre mungese e ndë një hormonit caktuar bënë një një të që mundë të jeti lëvëtëm. Nga se nuk njëtë asë me gjëmë. Nga njëre për shumë një problemit caktuar dikun reflektojnë në plokështi dhe lëvëtëm. Ka njëre dikun për shumë ka qenë ismur dhe ka përdojnë terapit të rënë. Dhe ta jo sh por gjurmët e terapis kanë mbetur. Normalisht ato ato do të thashë japin japin efekte të vazhdueshme deri në kocaktuar. Pa duhet me ditë se bebim çka si e ka shkaktuar këtë lodhje këtë klloksti. Por padyshimsa kur bie juaj problegimet, sikur të fal namazet, duhet me natë gjatë dikur, nëse të cen xhumin me çupë xupë. Fal namazet, pastaj vargjo xhumin. Kjo është problem për msim dhe për punë, është problem, por mendoj se kashërin me Lena do në të mënduar e trashërim ja kot bëj me kohën.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 dhe më ta largu por asimos si leja që do të thotë kjo lodhje dhe kjo plagështi të ndikojë në në në në në shqetësimin tën zotë naru depresionin tek ti çfarë po më duhet s'kam ka gjetë kuptën normale kështu që është mundje sikurse është mundje tjetër dikush është mundë kët dikush më ati dikush më këtë me këtë kanë me lenë Allahu më nduar andaj duhet vullnet duhet ambicie duhet angazhëm i vazhdueshëm duhet përpjekje dhe me lenë Allah xhallahu ala ia dal inshallah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 Që të kodroni, për saqë ta tentoni atë atë në kuadroni, kësaj se po ka pengesa në lidhje, vjen kaç por është diçka jashtë jashtë dështivez do jashtë mundësisë tonë me me me çendryshat. Orna. Assalamu alaikum, kuzinërvara. Aleikum, aleikum salam, rahutullah. Kam di vjetje. Po. Po. Po, hajza, shkane, hankura, sti, shate, o, bakur, jam. Do të kenë qroshtësh atëvojam. Po, je, kanë veri ora, po se jati nuk pa vënë. Po. Je. Pastë mos do të më ka pozicionë familjarësh ku gjefonem. Oh, po. E rë, e dyta. O menjëherë moshen raportologjore. Ja. I kom numëmen të shkruajë la radë. Një e, një e posë shkëm ujë. Këma, kërë një latine, e shkërë një latinë, e kërë një lepëzuë, në shkëm banë në katë atëm. Pa. Pasit që shkërë një arabës një familjë një kuptuarë. Ava e shkërë një bërgjës të gjithë nërrua, një bërgjë një shkërë. Amen. Se për kërtë përjtës po, shumë interesantë. Në shkërë në pjesë në beruarë me e kërërës, nga të të nuk kushta që nuk do pagua, të paguat, dikush t'i me paguon ose do ta paguon. Dhe mendoj se do të thotë ë duhet të sillim më me përgjigje për ballo ato që i Gaste, pjese e është shfrytzuar. Nga s'te pjesa e vjetore e Mitrovicës është pjesë e Kosovës. Fakti që tash është në gjendje tjetër, do të thotë ndoshta nuk është e integruar tërësisht në pjesën e mbetur të Kosovës, kjo është një gjendje që kur da, me lejnë e arzakonshme, që herë do kurdo me Lënë Llodmanu do të rregullohet, nuk ka çare.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 Uh, është një, një vej për e dyshemt dhe mendoj që miru me një rëgu për isa ja, për të për dhe sa për dhe sa ti e shuizën rrimën për gjira që të duon shuizën shtepin dhe paguja që e shuizën por jo me shkuat ti nga se qka nëse për shambull bën mashtimet saktuar dhe i faturot aja diku që për shambull fatkitsisht skot bëj me të ja, për dhe e ti e pjës mërsh nga gjuna ati ja, e do të them që ata që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 Dhe kjo është padresi që nuk duhet nga t'jemi pjesëmarës në këtë padresi. Allahu edhe në mas mire. Faktë që i e ketentu me mësu Koran nuk e pas mundësi, nuk pa e kontestojtë se a je mundu. Me suni e mundu dhe moshën e ke pak që nështë e ke ma vështirë. Por më dhejtë se nështë a me pas pak ma shumë sabër. Ka një shkurën me mësu për shumë në ditë, ose në dy ditë, o petë, tjetërë. Ka të lë ka dalë, sa të, të mundësh? Por, bjen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 Që shki mundësi me, me për, një, për trihaja, me një me përdojrë. Dojtë në prisha kuptimit. Ndaj, tenta me mësu, edhe pejgamberi sësëm ka thonë, kush e ledzënë Kur'anin. Wa hua alehi shak, ka vështërstimin e zu, ka problem dhe të mësot. Felu e gjëran, i ka 2 shpërblima. Edhe shpërblimin e ledzimit, edhe shpërblimin e mund dhe përpjekes. Ndë ti mundon me mësu, sa të mundësh, këta në këtë dole, këta në këtë mosë dë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 në bazë të shumë argumenteve. Një nga ato pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hax e një njëri, lbija, bejk, uh, ka ndëgjuar një njerëz duke bërë telbiya, duke thënë lebeik, ë, por në mënyrë të saktuar, ka thënë lebeikallahu ma ansubruma. O zot, po për të përđi që ti për hax në mënyrë të subrumës. Ka thënë pejgamberi sa, kush është subruma? Ka thonë kush është ky njerëz? Ka thonë kush ri jam i ka vdek për të dhënë buhaj ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aka buahj per veten ka thon ju ka thon hujja an nafsika thumma an shubruma bon hajj fillimisht per veten tende pastaj per shubrumen dhe kjo es argument se lejohet me bue hajj per dikën tjetër por me kurqë qeni me buahjin djale per veti pastaj me buahj per dikën kjo es e para e dyta qe duhet te themu këtu es se duhejuar pak edhe në dy on. ne dyon ai qe pote me bume toha portugaç por shembu dikush i ofrt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 Mirë, në regullë, kë njëri i vdekur nuk ka mënë si me bo haqë tashë, se ka vdekë, për a ka pasë njët me bo haqë, ju s'ka pasë njët, kur asë i ka përmerë. Atër, pa njët, nuk mëshë mëja që dikut se vapin me zarë, kër e s'ka doshë me marë ti, së u konjohë. Nëse dërë me i bo mirë ati, i jepë së dhe ka fukareve, në emër të ti, ndë është të lau gjëllë leole e a falë më katët, ed Në çfse për shembull ose para se të dalë në tetë. Ky njeri valla si ka pasur mundësi, si ka pasur rënë, me pa, me pa, pas mundësi, me sikisht pas shef me shkunaç, atër bën haç për to. Bën haç për to. Dhe e dyta, ato që qyha me buhaç. Donë me zi dikon që din me buhaçin, dikur që në rregull, dikur që do të thotë bën doa për të, jo atë për shembull i shkoj me buhaç për të kandet, më rançisht më mor parat e haç që e bën sot për anësi pamjet ndier të përgatitur, një devotshum, një edhshum që më drejt është besnik ose i sigurt, mendit kujp ia, bë dhe me buvajin. Ka sigur polisë. Jo ia abdikon se ngjas kusht sa çka ka, kur kush nuk ka gjë koshaja këtu më rad. Jo, duhet më kon mat përgatitur më kë drejtim. Dhe mendoj se me kët kujdes, inshallah be inlla njo se kemi parajtë të rregulla, me lehen e lë të manduar haqe për të vdekur është në rregull. ë kemi telefonin në kuadroj Salam alaikum. Aleikum, aleikum salam, rahmatullohi. Do shta me të gjithë, se që dy e jam e nënkuadrumën këtë emisionë për kuran, për gjuën Shqipe, unë e vetë, jem ka e ledë, gotë, jem veshë dhe në përfundin, në emër të alloj, a kom se vo, pa po, ma shumë gjuën në arabe, me qënëse që pashë alloj nuk di ato në gjuën në arabe. Po, po e qartë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 ande këso nuk i thuaj leximin kuran. Kë nuk do e në saj, të mos duhet të si, mos më lezoj kuran gjuhën shqipe. Larg asaj, lezos sa të mundesh. Por mos mendoim se kjo është merancim. Mos të mendoim se me leximin e Kuranit në gjuhën shqipe e zavencojm 100% leximin e Kuranit në gjuhën arabisht. Jo, nuk zavencohet. Nuk ka asgjë që e zavencon leximin e Kuranit në gjuhën arabisht. Nuk ka asgjë që e zavencon. Nga sa i mbetet, mbetet i posaçëm. Por, kë nuk dhëtë të të të se kuran në Gjurë Shqipët me praktisë, lërga saj, kise vapë, elhamdulat që ke ardhë fund të lezimit, a petë vazhda me lezu, por mas tjetë veç lezim me lezu, jo. Parizhda në Gjurë Shqipët, ndalu të ajetet, shiko që ka kërkohë lopit tje, shiko që ka dinu Allah do popoj, shiko argumente që Allah i përmen në Kuran, për gjirat saktuar, se aja është i vetë me që mërën të adhuruat, se Kurani është hak se kjo kështut, kështut, Nallë meditosh sikoq që Allahu ka thon. Para s'u ngjosh çip e kim mundsi me medituar dhe me shikua se Zoti xhelajelai ka kërkuar për teje. Pa duhetom që duhet të ndajmë me zgjërave. Leximi i Kur'anit është leximi i Kur'anit gjuna rroba, por në gjuna çip e kisë vop dhe mundësia me përqetubojti për është shumë e vogël, mos e ndërprej, por mos e zavenca kët mat spor. Mundou, mundou me musu. Dhe unë për këtë bëj thirrje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 Ka oferat shumë ta bëndën në çtit. Njërz, shkojmë në sukuran, Belena thot na nuk, nëse mëson për 2 javë e mëson për 3 javë. Nuk e mëson për 3 javë, mëson për një muaj. Po hajde, mëson edhe për një muaj, por duhemson. Sikë çora po për një muaj pa, pa inkuran. Belena thot, nuk, nuk nuk është e mundshme, mos më inkurë për 2 muaj, nuk është e mundshme. Çka në 2 muaj ditë? 2 muajit më mësuj intensiveisht, më angazho. Tanitën ti et hedhje, dhuratjat, mësimi i kurant. Ai nuk duhet të mëna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 dhe nëse burri e traton gruan, do do me bë me betu, me bëtu, me psu familen, kështu nuk shpëton familja. Shpëton familja nëse ai nalt nga kjo keq dhe pendon te Allah xha Leula, jome bëti jo mërrhashëm. Jemi do në pa sha Allah. Po, ai mund të për të kaluar më vonë se ka pas, nuk kanë dua edhe kështu më radh, dhe jome bëtu, po me gjithë mëyra se ai e largon nga vëmendja të kaluarën e tij, që mos me pas probleme. Por ai bëtu mërrhashëm në Allah.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 Nuk ka shkjaliumë këtu, nuk ka mënyrë me të zgjidhet problemin. Por duhet mëo ndalu nga Allahu të na rruaj nga nga nga këqe nga zënoja. Familja rruhet me moral, nuk rruhet me, me, me rana e mashtrimeve. Familja rruhet me, me ndershmëri dhe me moral të mirë. Nuk nuk rruhet me gënjeshtër mashtrime, e mashtrimeve, beptime të rreshme. Kështu duket familja. A duhet të them që duhet të punuhet te Allahu xhallahu ala. Me dhon në fund këto kë të këqija, më hy tek familja e ti e kështu rruhet familja me lenë Allah të mallënor. Kam një telefon në kuadror. Selam aleikum Hajnor. Aleikum selam ورحمه الله. Te shohme ta boni vizitën se kam stinë. Orna. Ah, uh, motra është shtat zona hmm. e Kandëryës, edhe punon në Prishtinë, domethënë fremi trovisë, domethënë në Prishtinë. Dhe stamë hyrja e kohët leju me bashkun namazë, domethënë drekën me qendil, edhe shkoj ku pak edhe përshëndetua. E çoft, e çoft.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 Ngoj kuronëm që pëlletëgjën televizor, këtu që pëlletëgjën program, që tu e me nëzën gjumëmi, a o shtë haram? Po, po, e qartë. Kale më një. Elhamdula që po e ndëgjën kuronëm, dhe nërmalë njëri ju, komënë si me kuni lodhur, ose me pasu një përgjëm, dhe me, në kur, me në gjumë, kuronim, kur të nëzën gjumëmi duke e ndëgjën kuronë nuk është haram, nuk është gjuna në atë gase kjo dishka që ti nuk e ja bën me dëshirë me vullnet, nuk e ke përmendën çmuk Kur'anit me me përbukur nga kësaj, por është do të thot një gjendje që të kaplon ti jashtë fuqisë dhe aftësisë dhe mundësisë tënde për të rezistuar. A ndo kur djuna, me të zon gjumi duke ndajur Kur'an nuk ka nuk ka djuna inshallah. ë telefono tani etj. Salamu ala qëllë. Alaikum, salamu alaqtullah. Këm një aty për të përpër të përpër. Urna. Nga marës kërë përpoj, së përjëmë të koncentru. Dhe dy ta për një vjetë. Nga fërëmi tenit ju ka shemë dhe më tonë ju ka kur rafë që a të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ku është kasham, s'u kuptoj? Nuk s'u kuptoj. Jesh po të kupton se ka yuka sham, s'u kupton. S'u yes, dëgjohet. Do të na punjësh shosh të atë që zor, po. Do na punjë ku kasham, ku qorash, më të të, ndonë lokshtum parazuë. Është gjësh normal të të. A vore, vore pa, pa, po po. Po po kuptova, fal, am fal. Fal se po po them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 suhapa mendër mar disa uh, shkoçe që me Lena Allah të manduar i ndihmojnë me aridë dhe me përqendrimin. Andaj unë këshilloj që të ndëgjosh ligjërata që flasin për këtë çështje. Unë kam një ligjërat mund të gjesh në YouTube ose në internet drejt një namazi më cilësor. Kështu quhet ligjërata flet për koncentrimin e namazit. Si ta arrijm koncentrimin e namazit? Dhe ka ligjëra të tjera të shogjëllarve alhamdulillah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 Pashëm në Sovande shkaktuan edhe shembën e shtëpijave, shembën e shumë gjërave këto. Zot thot tash se ata njerëz në atë vend janë të këqij, janë këto nuk do të që Apo, që, nuk do të themë ç'është kështu. Apo mund të jetë për aspekte dhe arsye tjera. Andaj mendoj që nuk duhet me ridhë ju ka shën vuri kë ka keqë, gjuna çorë, jehenëme, jo. Kamu zi si thash, ka të bëjë me me aspektin e vetë cilëtit të, të, të, të tokës. Andaj vetë do të toka palohet në vetë në vetë.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 Nuk bën këtë më marr si shetçi, më thaq ju ka shumë vërtetës kë ka keq këto marrë. Jo, absolutisht, nuk besoj se ka problem me këtë çështi Allahu dhe më spirë. Se me ku sot sonjeri ka qenë në rdhë, erdh këtu kam u sham, po Allahu xhela wala, këtë çështi e lëm për ditën e gjykimit, me të shfaqë njerëz a kanë qenë të mirë, a kanë qenë të këqij, Allahu dhe më spirë. Telefonatën e fundit e ngodem për sonte. Selam alejkum. Aleikum selam, sala rojeneru me djeshani fytyje metabol. Po. Ë jom i smuthar me sendetjo pa. te panklosit. Po. Te desha te Ramazan. Unë mund kan thon se nuk mundesh me xheru se s'e kam terapi komprehendive. Po, po. Apo ne son nuk mujera me ne son ke pija do ne sjellë përdorin brenda vitës kanë deri 10 maj. Po, po e qartë, e qartë un sallatiun brej inshallah. Për mëses Allahu subhanahu wa taala qet sherran dhe himon ty të gjithë muslimanë dhe, gjith, musliman dhe muslimane që vuajn dhehiqen kërcëngas mund Allahu subhanahu wa taala i sheroj dhe un dihmoft me të kalu us prova dhe sfidat e jetës. Uh, është vërtet se axhirimi është obligim dhe nuk duhet t'jemi të pakujdessëm për botë obligimi. Duhet ta kryjmë me ndëshmëri, të ta kryjmë me sinqeritet dhe besnikëri ndaj Zotit xhallaxhelaluh. Në në të teatër të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 Sa arale shtondikon ajërimi në dëmtimin dhe përketsimin e shëndetit apo jo? Është mund një smoothie ku po ajërimi mëaj të do të kenë në një shnuhesh e lëdh ka pak ajërimi, jo jo smoothie. Por apo ndikon kë në përketsim të gjallë në vonim të shërimit është më rënd. Smoothie-t e çte po e përmand, do thot për ato që kanë dhimbje të mëdha dhe je ke një lloj varësie nga terapia, mendoj se me këtë që pothuaj, do thot lirohesh nga ajërimi.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 atër të ditët e agjeruara, që rëdash me agjeru, por që i keprish, i shpaguan me shuajtje ditore për një fukara. Në qovë se përshamë është terapi, që me lejnë allot prithin mas niso muje më u shëru, dhe s'keni ujë për atë terapi më, atër pratë diri në dimrit, kur ditë janë shkurtuara, dhe atër e kompenzër agjerimin. Këtu janë ato që duhet të keshë për asyush lidhje me agjerimin, shpagimin dhe kom kompen,